وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد نفوتشرتر اتغو ينم راده الصالحين كابيتل عن توكل ويقين توكل ثقه الى الله سبحانه وتعالى واليقين ارفع تيغلس وبيوكم تلحديث رقم 80 صبرتس عمر رضي الله عن دهن صار يا هدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا حصلت ان الله سنده بوت اليسرات والسلام صادا ni skulle ha riktigt tavakul tillfällit till Allah subhanahu wa ta'ala så som ni borde så skulle Allah försörja er så som han försörjer fåglarna. De lämnar sina hem hungriga med tomma magar på morgonen och kommer hem mätta på kvällen. En gång till. Om ni skulle ha tillfällit till Allah så som ni borde så skulle Allah försörja er så som han försörjer fåglarna. De lämnar sina hem hungriga med tomma magar på morgonen och kommer hem mätta på kvällen. Och den hadith finns i Tirmidhi och den är autentisk. Denna hadith säger Ibn Rajab al-Hanbali at-Nard en grund vad gäller tawakkul. Och att tawakkul tillfällit till Allah är en av de största anledningarna till att få risk alltså pengar och försörjning från Allah subhanahu wa ta'ala. Okej? Okay? Denna hadithen är en grund vad gäller ett tawakkul och den bevisar också att tillfällit till Allah är en av de största anledningarna till att få risk pengar, fru, barn och så vidare, allt som man vill ha. Och denna hadithen nämnder ganska många viktiga saker En av dem som skyr övernö till min nämner är att allt på jorden allt mellan himmel och jord från det minsta till det största alltså från atomen till elefanten allt får sin försörjning av Allah subhanahu wa ta'ala Som Allah säger var med min dabe tin i all jord illa ala Allah risqha. Att i singet djur eller kreatur fru att det har sin försörjning hos Allah. Singet djur, kreatur på jorden förutom att det får sin försörjning från Allah som han har talat. Så att hud <coughs> vers 6. Och här nämner Sheikh också att det här mot bevisar Det som vissa människor säger, då de säger att eh nej, vi kan inte skaffa barn, vi har inte råd. Ja, eller vi måste göra abort, vi har inte råd att ha barn. Det är många som säger så. Eh och det här är helt fel så i chechen. De, dessa människor tror falskt eller tror dåligt om Allah subhanahu wa ta'ala. För Allah har lovat att han ska försörja allt. Och han säger det snarare än motsatsen. Att ju mer abander för, ju mer pengar kommer Allah att ge. Dig. Så barn är en ursakt till att få mer. Inte ett ursakt för mindre. Och det här är någonting viktigt som man måste förstå sig på. Han nämner också att många människor förlitar sig på det materialistiska. De förlitar sig inte på Allah, utan de tänker att om jag gör si så kommer jag få så så mycket pengar bara och inte tänker inte alls på Allah som han har till alla. Och det här är helt fel. Utan Man ska förlita sig på Allah och sen gör man eh de saker som man måste göra för att få pengar. Man jobbar till exempel, man köper, man säljer och så vidare. Och det här är en annan sak som hadithen bevisar, vilket är al-akhdhu bil-asbab, att man gör anledningar. Det finns då människor som säger, nej men vad då vi sitter i moskén och vi förlitar oss på Allah. Allah kommer försörja oss där är fel utan du måste också jobba om du vill bli försörjd. Och var är beviset på det i haditherna? Att det räcker inte med att stanna hemma och sen säga förlita mig på Allah. Vart i haditherna finns det ett bevis på detta? Fåglarna de ser ju. Nä, fåglarna ser ju ut. Inte bara att de förlitar sig på Allah och stannar hemma i fågelbot, utan de ger sig ut och söker mat. Och då försörjer Allah dem tills det att de blir kroppsmätta. Och eh, samma sak det finns fullt med exempel från sunnan att profeten Ali satt al salam också förlitade sig på Allah inte bara som en Allah har lovat att han ska skydda mig utan till exempel när han gick in i Mekka för att eh, erövra Mekka så hade han på sig en hjälm en eh, krigshjälm varför hade han det för? Varför sa han inte bara förlita mig på Allah, ingenting kommer skada mig? Stämmer. Så han eh, förlitade sig på Allah men gjorde också de här asbab, orsaker och anledningar som man ska göra. Samma sak höllade på dir eh vad heter det? En rustning när han krigade och så vidare. Alla de här sakerna tydligt på att man ska också eh, göra anledningar. Vill du ha barn måste du gifta dig. Du kan inte bara säga förlita mig på Allah. Typ barn kommer komma ut från jorden. Det funkar inte så utan man måste göra saker också. Detta bevisar också att allt alla allas skapelse känner till Allah. Att fåglarna känner till Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte bara fåglarna utan alla djuren. Eh och som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Tusabbihu lahu as-samawati was-ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi." Att himlarna, de sju himlarna och jorden Prisar Allah och allt som finns i dem. Allting prisar Allah. Surat Al-Isra 44. Men Allah nämner också: "Walakin la tafqahuna tasbihahu." Men ni förstår inte på det sätt att prisa Allah som han hör talas. Så allting prisar Allah som han hör talas. Och som ni känner till hadيثen om den som söker kunskap och den som har fått kunskap att Allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse för den lärde. Det som man kunsker. Till och med fiskarna i vattnet. Och även roajya till och med myrorna i deras misstag. Så allting ber för den lärde. Och allting mellan himmel och, himmel och jord prisar Allah subhanahu wa ta'ala. No. Då vi går vidare till nästa hadith som är en åkallelse från Abu Amara Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa ja fulan du iväaita ila firashika om du lägger dig i sängen så ska Allahumma aslamtu Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa ilayka wa rahbatan ilayka la malja ولا manja minka illa ilayka amantu بكتابك الذي anzalta wa binabiyyika alladhi arsalt fa innaka imta min laylatika muta ala alfitra wa in asbahta asabta khayran mutafaqan lay wa det här ska långa hadith där sallam lär de صحابي vad han ska säga han sover vi kommer inte översätta exakt vad den här duan betyder Det är ganska många eh, fraser. Men det som har just med tawakkul att göra är att när man lägger sig så säger man den här åkallelsen och i den så finns det wa faudtu amri ilayka. Att jag har satt min tillfällit till dig. Att jag har överlåtit alla mina angelägenheter till dig. Och så nämner han i slutet på hadيثen att om du dör på den här i den här natten så kommer du dö på fritrarna. Och om du vaknar så kommer du vakna på någonting gott. Och har det i vissa Bukhari och Muslim. Och det läses till också i en annan riwaya att profeten sa Ali satta sallam i samma hadith då att om du lägger dig om du ska lägga dig så gör wudu. Så som man gör wudu till sala. Och sen lägg dig på höger sida. Och så nämnde han resten av hadithen. Så Allah av oss också lite etik om hur man ska eh sova. Det är sundt att man yrvodo, man sover med ådlo och att man lägger sig på höger sida. Och sheikhen han nämner att eh eh vissa läkare säger att det är mer hälsosamt att sova på höger sida. Om man sover på vänster sida så liksom eh trycks hjärtat in mer eller någonting sånt. Och eh man får svårt att vakna och så vidare. Så att den som sover på höger sida kommer sova mycket lättare, kommer ha mycket lättare för att vakna och det är någonting som är mer hälsofrämjande. Nej, men det är också halal att sova på vänster sida, inget fel med det. Menuset när du lägger dig, så lägger du dig på höger sida. Okej. Okay? Och att du lägger dig med wudu. Och det finns också andra eh saker som man kan göra som till exempel att borsta av sängen och säga bismillah du tar bort täcket så borstar du av sängen och säger bismillah. Man vet inte om det ligger eh, insekter där, om det är någon jin där eller nånting. Kan inte fråga ja. sig. Och sen eh är det också eh sunna att säga den här duan och det finns många då alltså man kan säga när man sover. Och bland de kändaste är också att man säger som Allahu 33 gånger. Alhamdulillah 33 gånger och Allahu Akbar 34 gånger. Inte la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Då tar ni ställt eh, en extra Allahu Akbar så att det blir 100. 33 33 och 34 Allahu Akbar. Man när man sover ja, när du ligger i sängen. Och det har sagts att det här är någonting som kommer ge människan styrka att klara av allt hans arbete och angelägenheter. För ni vet eh Fatima radhiyallahu anha, profetens dotter ali satt och salam brukade eh, jobba åt enisman Ali radiyallahu anhu och eh, brukade jobba hårt Dickson och de hade ingen tjänarinna eller slav så bad hon profeten Ali satt och salam om att få en slav eller en slavinna tjänare som skulle hjälpa dem och han sa istället då att du ska säga det här innan du sover eh och ulama hade då dragit ut från det här att det kommer att ge personen den styrkan han behöver. Särskilt någon som arbetar och så vidare. Eh, jag i behov av vad säger det här? Och sen finns det också att man eh kan läsa Ayat al-Kursi. Om man gör det så får man en eh ängel som vakar över dig hela natten. Man kan också läsa Amanar Rasul, de två sista verserna från sura Al-Baqara. Och profeten sa Ali satta sallallahu alaihi wasallam att det kommer att vara tillräckligt för honom. Alltså det kommer räcka och vissa säger det kommer räcka som skydd. Andra säger det kommer räcka eh istället för gemel att man ber på natten. Alla det finns i alla fall olika tolkningar och Ibn al-Qayyim nämner i en bok att det finns 40 stycken åkallelse som man kan säga när man sover. Och eh, självklart så är det ju eh, kanske ganska svårt att se allihopa men man kan i alla fall se vissa som våran shejkh Sheikh Ubaidullah al-Sa'di som att någon ger dig ett, ett fat med frukt eller mat. Du tar lite av det, och du lämnar lite av. Det. Så man väljer vissa okallisar som man finner lätt och så gör man då. Detta hadeeth är från Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr Siddiq, som också heter Abdullah ibn Uthman ibn عامر och han var också från Quraysh al-Tamimi. Eh uh, han berättar här om när de gjorde hijra. När han gjorde hijra med profeten Muhammed alayhi wasallam från Mekka till Medina. Och ni vet att de gömde sig i en grotta. De var förfullda av kuffar. Ibn Ishaq är så här till den här berättelsen. Men han sa: "Ya Rasulullah, av någon skulle kolla ner." Mot fötter, då skulle de se oss. Och då så sa profeten Ali satta vannuka "Ma dhanuka ya Abu Bakr bi thnaini Allahu thalithuhuma." Vad tror du Abu Bakr om två personer och Allah om, om, om ett sällskap som är två och den tredje är Allah. Och sålla han är med oss och skyddar oss. Vad tror du om dem? Kommer det hända dem någonting? Nej, ingenting kommer att hända dem. Så den här berättelsen nämns i Hageoroa med att när profeten Ali satt wa sallam började att öppet kalla till islam i Mekka och folk accepterade islam i stora skaror så blev eh kufar mycket arga och eh ville döda profeten Muhammed Ali satt wa sallam och då fick han den här uppenbarelsen och tillåtelsen att göra hijra till Medina. Och när han lämnade Mekka Så var ju kufar inte nöjda med det utan de gav en belöning. De sa det finns en belöning för den som dödar profeten Muhammed alissa sallallahu alaihi wasallam och Abu Bakr. 200 kameler till den som dödar profeten sallallahu alaihi wasallam och 100 kameler till den som dödar Abu Bakr radhiyallahu anhu. Så profeten alissa sallallahu alaihi wasallam som gav sig iväg med Abu Bakr och hanad också med sig en tjänare och en delil en vägvisare tog skydd i en grotta som heter rör rörre thór thór heter då grottan eller berget han tog skydd där i 3 dagar så att folks tillullungna ner sig för det var en slags hetsjakt kan man säga för att få de här pengarna så i alla fall när de var där så kom kofar och ställde sig vid ingången till grottan och de satt precis framför. Alltså vem som helst kunde se dem. Men Allah subhanahu wa ta'ala eh gjorde så att de inte kunde se dem. Och Abu Bakr radiallahu anhu saide det här eh ja Rasulullah, om de bara kollar ner så kan de se oss. Och då så sa han det här uttalandet: "Ya ja, Abu Bakr, vad tror du om ett sällskap av två och Allah i den tredje?" Och i Koranen så säger Allah om exakt samma berättelse att han sa "La tahzan, innallaha ma'ana." Att var inte ledsen. Allah är med oss. Och Sheikh Nasirat har sagt eh båda sakerna. Han sa både det första och det andra. Att Allah är med oss, alltså han skyddar oss, han försvarar oss, han ger oss seger och så vidare. Inte att han är med oss med sin essens utan Allahs barn talar han över de sju himlarna. Så om Allah skyddar människan kan ingen göra honom något illa. För den som Allah hindrar vidhålla någonting ifrån kan ingen ge. Och det som Allah ger kan ingen vidhålla ifrån. Det som Allah förnedrar kan ingen ära och det som Allah ärar kan ingen förnedra. Qul illahumma malikal mulk tu'ti al mulk man tashaa' wa tunzi'u al mulk mimman tashaa' biyadikal khair wa tu'izzu man tashaa' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Så må låta sig. Sig. Och härar. Konungen över hela världen. Du ger det rike till vem du vill och du tar det från vem du vill. Du ärar vem du vill och förnedrar vem du vill. I din hand vilar allting gott och du är mäktig till allting. Ali Imran 26. Så i den här berättelsen finner vi också profetens ali satt och sa: "Komplett tawakkul." Att hans tillfälli till Allah var så otroligt starkt. Att de stod där och ville döda honom, men han sa att Allah skyddade oss. Denna hadith berättar också eller bevisar också en annan sak och det är vart att nämna att hadithen finns i Bukhari och Muslim. Den bevisar att det stämmer inte det som sägs i vissa historieböcker att när de var i grottan så kom det Eh Allah subhanahu wa ta'ala gjorde så att spindlarna gjorde spindelnät över grottan och det växte fram en gren och så kom en duva och gjorde ett bo eh på den här grenen. Och att nu korfark kom och såg på ingången att den var täckt med de här sakerna så visste de om att det här kan inte ha skett på en eller två dagar. Om de skulle gå in då skulle det här ha förstörts. Okej? Okay? Att det skulle vara ett slags mirakel. Han säger det här är falskt. Det här stämmer inte. Eh utan det som stämmer är att Allah subhanahu wa ta'ala skyddade dem genom att eh de inte kunde se dem. Och det är också ett mirakel. Eller hur? För den berättelsen stämmer inte där så den är berättad med en eh icke autentisk kedja att det skulle ha varit eh, spindlar och duvor och så vidare. Taib, nästa hadith från Umm al-Mu'minin Umm Salama radiyallahu anha som heter Hind bint Abiyya berättar att profeten Ali satt al salam om han gick ut så brukade han säga bismillah tawakkaltu ala allah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw udhall aw adhlama aw udhlama aw ajhala aw yughlala alayyi och den hade ett finns i Abi Daud och Tirmidhi och den är autentisk eh uh, vilket kan översättas till att profeten Ali satt al salam brukade säga då han gick ut bismillah i allahs namn tavakkaltu ala allah jag sätter min tillit till allah och allah jag söker skydd hos dig från att gå vilse eller vilseledas alltså att jag själv ska gå vilse eller att någon annan ska vilseleda mig att jag ska göra fel eller att någon ska göra fel mot mig att jag ska förtrycka eller att jag ska förtryckas att jag ska göra orätt och dumma saker eller att det ska göras mot mig och i en liknande hadith Så so, uh, sadeste att han brukade säga och den berättar från Anas. Tawakkaltu ala Allah, bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Att uppomsa här. Då kommer shaytan, eller då kommer det kommer att sägas hudita wa kufita wa wukita, wa anhu du har fått vägledning. Du kommer få vad som räcker och du kommer skyddas och sheitan kommer att avstå från honom. Och den här hadithen vi ser av Dawud och det lästes till i Abi Dawud att komme sheitan att säga till en annan sheitan, "Hur kan du birågeln قد هدي و كفي و وقيا? Vad har du för chans mot en man som har vägleds? Han har fått vad som räcker och han har skyddats. Alltså vi har ingen chans mot honom. Och den hadيثen är också eh autentisk. Så i dessa hadيثer läre vi oss att det är bra att säga den här duan inna manqurut och det som har med kapitlet att göra är att han sa tawakkaltu ala Allah. Du säger bismillah tawakkaltu ala Allah. Ja alltså alltså jag förlitar mig på Allah. Jag sätter min tillit till Allah. Att man säger antingen den här första eller andra duan. An. Du kan säga vilken som helst. Och i hadيثen finns det att Allah subhanahu wa ta'ala skyddar folk i finns också ett hadeethen bevisar också att shaytan inte har någon chans att vilseleda den som Allah har skyddat och vägledt. Och hadeethen bevisar också att shayatin, djävulerna, som arbetar i att vilseleda människan när den ena shaytan sätter den andra eller hur? Att vi har det få chans mot en person som har vägledts och skyddats och så vidare. Det har ingen chans mot honom. Det betyder att de samarbetar för att vilseleda meniga. Och den sista hadeisen i det här kapitlet berättas också från Anas radiallahu anhu. Den sa att det fanns två bröder på profetens tid Ali satt och salam. Den ena brukade gå till profeten och den andra brukade jobba. Och eh, för att förklara här de ser att den ena brukade gå och söka kunskap hos profeten Alisa Alisa att och salam. Och jobbade inte utan han sökte kunskap. Och den andra jobbade och försörjde sin bror och så han fick äta med honom. Så han som jobbade hela tiden, han gick och klagade hos profeten Alisa att och salam. Och då såg han som svarade till den här mannen, "La'allaka turzak bihi." Det kan vara så, eller det är så att Allah försörjer dig på grund av din bror som söker kunskap och dena hadithan ayroxo eh, autentisna fisitirmi vi och ölema nämner här att de nyttorna vi kan ta från den här hadithen är att hur hur otroligt bra det är att söka kunskap för det är att söka kunskap med en avsikt av att lära sig religionen och sen skydda religionen och utöva religionen och hålla folk kvar på religionen oss vidare han får en otroligt hög belöning Och som det har eh, nämns i vissa texter han är som en mujahid i sabilillah. Han har på samma eh nivåer, eller samma belöning som en mujahid i sabilillah. Och sen den här mannen som jobbade profeten ali satt alassatom sallallahu a'alayhi wasallam saod att det är så lätt kan vara så att du försörjs på du försörjs på grund av din bror. Och här nämns ulama också dygden i att stödja studenter. Och det är en orsak till att du får pengar. Förståll du? och att Allah subhanahu wa ta'ala också kommer att försörja den som söker kunskap uppriktigt för hans skull. För den som offrar allt. För som ni vet, om man verkligen söker kunskap, man går in för att söka kunskap, man åker åt och så vidare, så är det typ omöjligt att jobba samtidigt. Det nu kommer inte att gå ihop liksom, utan sån någons lärda säger du måste offra allt. Och det var det som ställde för de som Abu Huraira radiyallahu anhu. Han var med profeten Ali satt och salam ungefär 4 år, 4 till 5 år. Vissa sahabbar var med profeten i 23 år, Ali satt och salam. Men ändå så finner jag att Abu Huraira berättar mest hadith. Varför? För han sa jag höll mig till profeten sallallahu alaihi wasallam. I gott och tott så alltid jag var med honom. Och typ han gick aldrig medans Ansar, de var i marknaden och köpte och sålde och så vidare. De jobbade. Men jag var alltid med profeten Ali satt och salam. Till Tillok mir, gick så långt att jag svimmade av hunger. Och folk kom och satte sin fot på mitt huvud och sa den här mannen är galen, vi måste hem. Men det var bara för hunger. Så han offrade allt och MashaAllah, kolla vad han fick, radiyallahu anhu. Han blev en av de största ölema som har levt genom mänsklighetens historia. Och inte bara det, efter att profeten duggan ali satt aṣ-ṣallam så fick han också eh makt och position. Han blev ledare för vissa områden och så vidare. Tayb, vi går vidare till nästa kapitel som är väldigt kort. Det är typ tre verser och två hadither. Allah subhan eh kapitlet om al-istiqama. Al-istiqama betyder att man är fast på religionen. Man är fast på religionen. Det betyder egentligen då lite djupare förklaring men al-Istiqamah al-Nawawi han säger hier luzum ta'atillah ta'ala att man håller fast vid lydnaden till Allah att du håller fast vid den och vi kommer förklara det så småningom Allah subhanahu wa ta'ala säger fastig som omird att vara fast فور اليمين وسوسم ده بحق. وقال سبحانه وتعالى سيقول: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهى الأنفس انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم att de som ser Allah är vår herre och som följer den raka vägen, fa mustaqim, varså de är fasta på den raka vägen, till dem stiger änglarna ner sägandes: Ni ska inte känna någon fruktan och ingen sorg ska tynga er. Ta emot det glada budskapet att paradiset som ni blivit lovade väntar er. Vi har varit era vänner i detta liv och i det liv som ska komma. Och där ska allt som jag er själar längtar efter vara ert. Och det som ni ber om ska ni få. Detta är välkomsthälsningen från en förlåtande, barmhärtig herre. Sore delfusilat vers 30 till 32. Och så säger Allahs profetala i en liknande vers: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ulaiha ashabul jannah kalidina fiha jazaan bima at de som bekänner Allah som vår herre. De, de som bekänner Allah som sin herre och håller fast vid detta ska inte känna fruktan och ingen sorg ska trygga dem. De ska vara i paradiset och där ska de förbli för evigt lönen för deras handlingar. Och Vi kan se här i den första gelan i den första versen. Fastaqim kama umirt. Att vara fast på religionen, ha istiqamah så som du har beordrats. Fastaqim kama umirt. Att den här bönen i generell Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar, tilltalar profeten Ali satt och salam men den är generell för hela umman. Det gäller också oss att man måste vara fast på religionen så som man har beådrats. Och det kommer vi att nämna djupare. Hur har vi beådrats att vara fasta på religionen? Att gå en medelväg. Inte vara extrema och inte heller falla kort. Inte gå till höger och vänster utan gå rakt. Följas så som den ska följas i enlighet med våran kapacitet. Det är det som menas. Och sen den andra versen inna alladin qalu rabbuna allah thumma istaqamu. Attanson sayr allah arwahara. Och som följer på mustaqamu dan raka bagam. Till dem stiger änglarna ner sägandes ni ska inte känna någon fruktan och ingen sorg ska tynga er. De lärda nämner här som al-Sa'di i hans tafsir ni ska inte känna någon fruktan över vad som kommer. Englanar säger till dem ni ska inte känna någon fruktan för vad som kommer och inte tyngas av sorg för vad som har varit. Och sheikhen, eh Sheikh Saadi i hans tafsir nämner mycket fint eh, uttalande gällande denna vers. Då englanar säger: "Vi är era vänner och beskyddare i detta liv och i kommande livet." De uppmuntrar dem i det här livet att göra goda gärningar. Och de typ inspirerar dem också till att göra goda gärningar och skrämmer dem från att göra eh dåliga gärningar och får dem att inse hur fula dessa dåliga gärningar är. Och de ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra dem starka och fasta på religionen speciellt vid el masa'ib, vid katastrofer och när det är rädsla. Till exempel och speciellt när man håller på att dö vill se att det är då englanar kommer ner och säger det här till människan att du ska inte vara rädd, du ska inte vara sorgsen. Och sen genom honom glada nyheter om paradiset. Att särskilt när han dör, när han ligger själv i mörkret i graven, när han återuppstod på domedagen och när han ska gå över ett syrat, över helvetet, helvetets bro. Och samma sak, välkomnas han in till paradiset av englanerna. Som det har nämnts i Koranen, att "De kommer till honom från varje dörr, och [änglarna] uh, välkomnar dem vid varje dörr och säger: 'Salāmun 'alaykum bimā ṣabartum. Friid barā me'r, er, för att ni hade tålamod. Fa ni'ma 'aqbaddār bikit hem ni har fått.'" Och sen så säger Allah på något tal av versen: "Lakum uh, fīhā att i paradiset Så förni, må tштеhe, må tштеhe anfusukum. Allt som era själar kan önska sig. Allt detta har förberetts för er. Wala kun fiha ma tad'un, och allt som ni begär, allt som ni vill ha. Och allt som människan känner för får han också. Allting sött och allting ladat och och mestheiat, all som människan kan önska sig och känna eh lockelse till från det som inget öga har sett och inget öra har hört och som människan aldrig har kunnat föreställa sig. Och den andra versen är väldigt lik den här versen. Så de här verserna bevisar hur viktigt det är att vara fast på religionen. Att inte gå höger och vänster inte öka i religionen eller minska från religionen. Men vad gäller den som överdriver i religionen eller faller kort eller ändrar, då är han inte mostaqim, han är inte fast på religionen. Han är inte fast på Allahs sharia. Utan om man har al-istiqama, man är fast på religionen, då har man al-i'tidal, man går den medelväg i allting. Då är man mostaqim. Osnämna han hadithan från Abi Amr Abi Amrata al Abi Amrata sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu dhaansa at yasatil Rasulullahi alayhi wasallam qul li fi al-islam qawlan aw qul li islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak Saymi atood islam som ingen annan eller säg mig ett ord i islam kommer att räcka jag kommer inte behöva fråga någon annan Och då svarade profeten Ali sattu sallam: "Qul aamantu billahi thumma istaqim." Säg, "Tro på Allah och var sen fast på religionen." Och den hade finns i muslim. Och då han säger här, och det här är ett mycket fint råd. Mannen var väldigt mån om att få vägledning. Så han sa sem ett ord en mening som ska räcka så jag ska inte behöva gå frågan någon annan om råd efter det här rådet. Och då så sa han de här korta orden som omfattar så otroligt mycket. Kul aamantu billahi thumma istaqim. Se yatuqu Allah och var sen fast tro i religionen. Och vad menas med att man säger jag tror på Allah? Det menas inte att man bara säger med tungan jag tror på Allah och sen så tror man inte med hjärtat. Utan iman, en ord som finns i hjärtat och sen så säger man det med tal och med handling. Och att man tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Vad som menas med det? Är att man tror på Allahs rububiyyah, att Allah är konung över hela världen. Han styr allt, kontrollerar allt och försörjer allt och det är han som har skapat allt. Man tror på Allahs namn och attribut. Man tror på Allahs lagar. Man tror på att endast Allah subhanahu wa ta'ala har rätten att dyrkas. Fumma mustaqim. Och vad sen fast på religionen. Alltså jag känner de sakerna då har blivit beordrade mig och håll dig borta från det som du har blivit förbjuden ifrå. Utan att vara extrem eller faller kort utan ta en medelväg i religionen. Och hadيثen bevisar att tro kommer före handling. Eller hör. De han sa, "Kul amantu billah, famastaqim." Se får jag tro på Allah och sen är du fast på religionen alltså sen agerar du med eh att du är då fast på religionen så först måste man ha iman innan det att man tror. Och det är någonting som alla lärda är överens om, om att iman är ett villkor för att ens gärningar överhuvudtaget ska accepteras. Det systa hadithan som vi nämner idag är en mycket fin hadith sumurattas av Abu Huraira radiyallahu anhu dahasaw at Allah sendebut Ali satt wasalam han saw qaribu wasaddidu wa alamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi qalu wa la ya rasulullah qala wa ana illa an minhu wa fadlin rawahu muslim Här så sa profeten Ali satt al salam qaribu wasaddidu qaribu betyder att man tar en medelväg alltså här är en beordring ta en medelväg i religionen var inte extrem och fall inte heller kort gör inte för lite och inte för mycket wasaddidu och var fast på det här och gör det som är rätt och vet att ingen av er kommer räddas alltså från elden på grund av hans gärningar. Och då så sa Sahaba, inte ens du ja Rasulullah, har sa inte ens jag, förutom om Allah omfamnar mig med hans rahma och hans nåd. Och den hadith finns i Muslim. Sheikh Ibn Thamin hannamnar att illa en haditham finns det ett bevis på att el istiqama att vara fast och from i religionen är i enlighet med ens kapacitet hasbal istita qarabu wasaddidu alltså försök sure, göra det som ni har beordrats så gott ni kan och sadddu och was fasta på det här och var ivrigare på det här försök göra det som är rätt så gott ni kan. Varför? För det spelar ingen roll hur from människan blir. Han kommer alltid att falla in i misstag och fel och synder. Som profeten sa Ali satt wasallam, "Kullu banī Ādam khaṭāʾ wa khayru al-khaṭāʾīn at-tawwābūn." Att Allah och Adams barn, alla människor, de gör fel, de synder, men de bästa av dem är de som ber om förlåtelse, som vänder sig till Allah i förlåtelse. Mm. Och profeten sa också Ali satt va salam, "Lau lam mm. tuthnbu, la dhahaba Allah bikum, thumma la jaa bi qaumin yuthnibuna fa lahum." Att om ni inte skulle synda, då skulle Allah byta ut er mot ett folk som skulle synda och sen skulle de be Allah om förlåtelse och sen skulle han förlåta dem. Så människan ska göra så gott han kan. Alltså lyda Allah, hålla sig borta från vad som är haram så gott han kan. Och sen vara fast på detta. Och sen så sa han: "Vet att ingen går in i paradiset eller räddas från elden på grund av hans gärningar, utan det är endast om Allah omsluter honom med hans rahma och hans nåd, hans faddl." Till och med profeten Muhammed alaihissalat wasallam. Och här tänkte vi nämna Eh uh, en fin sak som Ibn al-Qayyim lämnar i Hasbook om paradiset. Hadi al-arwah ila bilad al-afrah. En uh, mycket fin bok som vi har gått igenom uh, lite grann av i alla fall. Det finns fem lektioner inspelade. Inshallah vi ska uh, komplettera hela boken ishallah tala någon gång. Eh uh, det finns verser där Allah subhanahu wa ta'ala säger att folk kommer gå in i paradiset bi ma kontum ta'malun på grund av vad ni brukade göra era gärningar. Och här säger profeten Ali satta sallam att ingen går in i paradiset och räddas från elden på grund av hans gärningar. Så hur kan vi förena mellan dessa två? Eller det kräver någon slags förklaring. Eller här säger han du går inte in i paradiset på grund av dina gärningar och här säger Allah gå in i paradiset på grund av era gärningar. Det kräver någon slags förklaring eller? Hur? Det finns ingen motsägelse utan eh det kräver en förklar. En fin sak, han säger en förklaring som har nämnts av Sofian och andra, alltså från eh tabi'in dans som tabi tabi usvidar. De sa ان نجات من النار بعفو الله ودخول الجنه برحمته واقتسام المنازل والدرجات بالاعمال. Så, frälsning och räddning från elden det är bara med Allahs förlåtelse. Och tillträde till paradiset det är bara med Allahs rahma. Och fördelning av positioner och nivåer i paradiset är med ens gärningar. Ja? Alltså du räddas från elden med vad? Med Allas förlåtelse. Du går in i paradiset med Allahs nåd. Vem vart skulle vara i paradiset? Avgörs av dina gärningar. Stolle. Ett lätt svar på den här eh, frågan. Och det finns också eh, en hadith som berättats eh att أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم. Att när folket går in till paradiset så kommer de att ta eh nio, platser och nivåer och positioner baserat på deras gärningar. Okej? Okay. Ju bättre man var, ju högre nivå får man i paradiset. Och den här differensen finns i Tirmidhi. En annan förklaring som han nämner och som även Ibn Uthaymin nämner, det är att en person kan inte gå in i paradiset alltså Hans gärningar är inte värda tillträde till paradiset. Eller hur? de få sakerna som vi gör i det här korta livet är inte värda den otroligt stora belöning som Allah har förberett i paradiset. Förstår ni? Utan de är som en eh osk och sen och även ens gärningar, nämligen vissa välma, att vi ens har gjort dem, det är med Allahs rahmah Dem har tillåtit oss att att göra dessa goda gärningar har vägledt oss till islam de alla som han ta'ala. Så att Allah subhanahu wa ta'ala låt oss gå in i paradiset genom hans nåd och hans fördö. Okej, men al-qayyim eh, avslutar det här. Väldigt mycket fint uttalande. Att det här är nånting som vi alla vet. Att vi är så bristfälliga. hos som är kynder. Där och det som vi alla vet, så hur kan vi liksom tro att vi förtjänar paradiset med våra gärningar? Wallahu subhanahu wa ta ta'ala al-musta'an. Se här. Där och det som varje människa vet att med dessa brister och synder som vi begår Sallallahu alaihi wa rahma, så vi kan få gå in i hans paradis. Allah Mostain och Al-Asiri ibn al-Qayyim. Så vad ska vi då inte säga? Bli lära oss av det här att en person ska inte tro att jag gör så mycket bra saker, att jag förtjänar paradiset, jag är bättre än andra och så vidare, utan allting det är med Allahs rahma. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska förlåta oss våra brister och synder och ge oss hans pardon. Amen. Mm. Wallahu ta'ala alim. Och sallallahu ala, ala. ala nabinah Muhammad. Bakluh fi eh uh, det som Sufjan sa. Eh vi som ställde som Sufjan al-Thauri han sa att ingen räddas från elden förutom med allas rahma, uh, allas förlåtelse och ingen går in i paradiset förutom med allas rahma och sen så bestäms ens plats i paradiset på grund av ens gärningar. Okej? Okay? Det var det. Så gärningarna är en slags orsak till att man får gå in i paradiset, men mm. de räcker inte utan det är med Allahs rahma som man får gå in i paradiset. Shalom talan. Backla ja, fick på. Patricio, du nöll inte. Eh, jag tror den ska sova. Va? Divan är pratam så. Enan barklofik eh det här med att borsta av sängen när man sover. Hadith nämner tre gånger om detta för. Och att man gör det med ett kläddesplank, att du borstar av eh insidan av din isar, men det kan ju vara vilket kläddesplank som helst, att man borstar av sängen eh innan man lägger sig på den. Ochs behandla när det hickar så det finns ju liksom folk som har speciellt arablever längre som du kan hitta skorpioner i sängen. Förstår du? Så att du inte bara lägger dig liksom och andra människor jag känner själv har liksom slängt sig på en säng och eh, kanske sänks på en gin. Och ginna eh, har blivit aryoxen liksom eh, tryck ner den här personen och håll för hans mun och näsa så att han inte kan andas och så vidare. Det känns faktiskt fler stycken som det har eh, skett, eh, hänt. Så när man gör det här så en källa allt går bort vad det är insekter eller ginnar eller brastmuller kan vara vad som helst liksom. Hade allt eh, går bort. Så det är sunda. Och en gång någon gång ska vi prata mer om det här med att sova och eh, drömmar och sånt där mycket intressanta saker. Så Och ja, det är sådana händelser att ingen går in i paradiset förutom alla som är rena. Då sa de inte ens du är rasolarna, han sa inte ens jag. Det är klart tydligt. Eh, äh, vad frågan är vad säger vi om äh, attackerna i Gaza, Palestina? Ja, i Asmana ja, alla vad ska man säga. Det är en katastrof. Vad har människan gjort för någonting? Det är inte mau förvåna sig över att de har haft kapaciteten att döda profeter. Och inte bara en utan flera stycken. Att förringaallas böcker och så vidare så att de ska döda muslimer är inte nånting eh uh, nytt som man uh, tycker är konstigt. Och kallas upp han att alla ser också koranen. La tajidanna ashadda an-nasu adawatan lil-ladina amanu. Eh uh, judar, al uh, all de som åsyrku och judar. Ni kommer finna de värsta uh, fiender till de troende, mon gudadyrkarna och gudarna. Och ni kommer finna att de kristna i närmare till era som de är mjukare mot muslimer. Allah säger näbschen att de värsta fienderna till muslimerna det är judar och eh mon gudadyrkar. Och det finns många verser i koranen där Allah spanar tala nämner att de är fulla av avund och hat mot de troende. Och dessutom deras hjärtan döljer är bara ännu värre. Och inte bara det deras religion deras lagbok som heter Talmud så står det att folk Allahs icke judar, de är boskap som är skapta för att tjäna dem. Det är deras syn på mänskligheten. Så Allah Mostan och de har ju också de här visionerna om att etablera en sionistisk stat i Mellanöstern. Och den sträcker sig mycket mer än bara Palestina. Så de har mål i framtiden. Och även kristna stödjer dem, de här amerikanerna. De de tror att Jesus inte kommer komma tillbaka förrän det blir ett typ ett tredje världskrig emellan östna. Så de jättetill att skapa den här fitnan och problemen. Och eh det säger det som Ulle Maseri att det är våran plikt att göra då för våra bröder och systrar i eh Palestina. Det är våran plikt att göra då för dem det är det minsta vi kan göra. Och sen är det ju också eh ledarnas plikt i länderna runt omkring att egentligen göra jihad mot dem. att jihadmotor eh, att ta bort dem därifrån. Det är muslims land som har ockuperats av kuffar och det är muslimernas plikt att försvara landet och att eh, ta bort dem därifrån. Och om de ska leva där då ska de leva under islams eh skydd under jizja. Eh, men som Sheikh Albani säger att det är synden här för ledarna som inte gör det. Alla är mustadam och vad det verkar som när att det kommer finnas kvar där nere tills det att Isa kommer. Och en eh det är också ett tecken på att profeten Muhammed var profet Ali att alassalam. Eh en sheik som ledde för 100 år sedan. Han dog för kanske 30 40 år sedan. Eh Sheikh Muhammed al-Amin al-Shingiti som har en köntafsir. Han brukar det säga när vi var unga, förstod vi inte den här hadيثen att muslimerna kommer kriga mot judar i Palestina. Och så vi förstod aldrig den här hadيثen. Det fanns inga judare. Alltså det fanns några enstaka som bodde bredvid Palestina där de skulle kriga. Alltså det betydde de har makten och så vidare. Och så vi förstod aldrig hadيثen. Men sen efter andra världskriget när FN gav bort Palestina till till judarna, det var också en helt sjuk grej man ger bort ett land till något annat folk som inte ens är födda där liksom. Så sån att vi förstod hadيثen. Att det blev så som profeten sallallahu alaihi wasallam förklarade. Och hadيثen säger ju att muslimerna kommer att kriga mot judarna där nere. Där står det att till och med stenar och träd säger att muslim kom hit i fick en jude bakom mig förutom ett sorts träd också det sortet av träd planteras väldigt mycket av judarna idag i då eh, i Palestina. Jag var utklagad för att logga in i shop och liksom är det split och så så folk går dit kanityt och lite då så har man lite då istället så kommer sen ska den där få drunkent i alla så typ alltså då så måste man dricka inte och göra det sånt det är fräscht och så gör den bara typ det enda man kan göra bara kriga mot den bara döda så att säga mm